Seguim a la sintonia de Ràdio Palafrugell continueu escoltant el 107.8 de la FM o radiopalafrugell.cat i nosaltres en aquest espai doncs comentarem l'inici d'aquestes jornades al voltant de la meteorologia que tindrem la setmana que ve però abans, aquest diumenge tindrem la, la inauguració de l'exposició de, de fotografies que molts de vosaltres segur que n'heu enviat alguna d'aquestes fotografies al voltant de la nevada d'ara fa 10 anys per parlar-ne, tenim amb nosaltres el regidor de Medi Ambient, Marqueres, bon dia. Bon dia. Doncs, una vegada més, gràcies per venir fins aquí als estudis i comentar-nos, doncs, durant aquesta inauguració, que, que, que tindrem aquest diumenge disposat, a les 12. Disposat sempre que m'ho demaneu. Doncs, a les 12 hi haurà aquesta, aquesta inauguració d'aquest proper diumenge, el 9 de febrer, al Museu del Suru. Hem un balanç de començat aquest procés perquè les imatges, moltes d'elles han estat enviades per gent de palau Palafrugell. Per tant, esteu contents en aquest sentit? Sí, estem contents, hem rebut forces <coughs> imatges en total, a l'exposició eh, n'hi haurà d'aportacions de, de la cri que s'ha fer aproximadament una cinquantena.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 Repartir una miqueta o, o l'antir una miqueta. No? Okay. És, és donar informació a la gent perquè tingui la, el coneixement i llavors, en base d'aquest coneixement, poder actuar. Perquè no ens podem quedar a casa amb el mm -hmm. canvi climàtic. I tal com van les previsions, la, el que s'ha de fer és actuar. Doncs i això en aquest sentit també s'ha de destacar, no? aquest fet doncs, que intentareu doncs, també que, que aquestes conferències no quedin en això, eh? en aquest dia que, que es faran i en el Museu del Sur sinó que també doncs, intentar eh, que puguin tenir més, més vida més enllà doncs, de, del dia que es fa exacte, és... So... Se'n fan moltes eh, de conferències eh, i d'activitats i de xerrades al, al voltant però és que això eh, per molts de nosaltres arribar-hi eh, de ser -hi és complicat per això per altres eh, impediments del dia a dia. Per tant, és, si el primordial és fer-ne difusió Uh, què més que, que, no, que trencar les quatre parets de la, del lloc on es fa i poder-ne disposar en format digital i poder-lo llavors mm. anar-ne difonent pels canals que tenim aquí l'Ajuntament la misura local els perfils de xarxes socials mm. Les uh, conferències seran no sé si tenim establert una durada si heu dit intentem no allargar-nos molt però, bé, no? Però, però després també, per això, eh, pel tema de difondre, al final la gent sí li agrada molt eh, el tema audiovisual però després li agraden píndoles eh, gairebé. Clar, no, aquí haurà dhaver també una mica d'intentar sí, sí, no? editar i, i fer poder treure les idees claus de, de cada xerrada, a part de poder-la tenir també en el format complet mm -hmm. Uh, les xerrades aquí són, continuen amb una estructura més tradicional una hora, tres quarts una hora i quart, depèn de, de, cada, de cada cas mm -hmm. uh, i evidentment amb, amb la possibilitat de que el públic hi pugui intervenir i tenir uh, la possibilitat de resoldre dubtes um, experts sobre el tema que no els tenim cada dia a l'abast mm -hmm. Molt bé, avui doncs nosaltres també volíem posar la mirada sobre aquestes xerrades, sobre aquestes conferències que com dèiem començaran la setmana que ve, el dia 13, s'allargaran fins al dia 12 i després hi haurà la jornada final eh, doncs el dia 15, eh, el dissabte 14, el dia 14, perdó el dia 14 al eh, Museu del Suru serà doncs, eh, la clausura com ens ha comentat en, en Marc doncs amb, la, amb la Gemma Puig la meteoròloga de, de TV3 puc afegir una coseta sí, del, de la inauguració uh, la inauguració de l'exposició de fotografies que és això, eh? recordem, el diumenge uh, dia 9 a les 12 comptarà la participació d'en Sergi Sabrià i en Xavier Vilà van ser alcalde i regidor de serveis al el moment de la nevada i que també ens explicaran com ho van viure i com van gestionar aquella situació extraordinària o sigui, L'experiència, no, en aquest cas les anècdotes ara, ara ja queden anècdotes, ja anècdotes però aquells, anècdotes, no, no sí. anècdotes, eh? no. molt, aquells dies no devien ser tant anècdotes, devia patir molt aquells també hi haurà aquesta aquestes dues xerrades uh, presentacions de uh, càrrec d'en Sergi Sabrià i en Xavier Vila, com ens comentava en Marc, nosaltres doncs, us recordem que, malgrat això en doncs, la podreu veure durant eh, tot aquest mes de febrer i també fins al, eh, fins al març. No? Donc, per tant per poder doncs, gaudir d'aquestes fotografies, aquest audiovisual, eh, al Museu del Sur recordeu. Tot, eh, tot això convergirà allà. Ho no? eh, trobarem allà. Exacte, que, dir que poden aprofitar, si arriben una estona abans de les xerrades, doncs, mm. de fer el vol per veure l'exposició. Doncs Marc, moltes gràcies. Nosaltres, eh, oients, eh, doncs seguirem recordant eh, aquestes diverses ponències, xer, conferències que, que tindran lloc. Intentarem doncs, també contactar amb els